أو ولمد روان ده نه ده خبره ذکر کړې و چې په اثبات ته جوړه لا ته جزامه شو د مجموعه درې یو دلیلې کبیره او اقوال د دلایلونه ايو دلیلې مشهور دی مشهور دی او دریم دلیلې مشهور دی نو په دلیلې کبې باندې شیوه قرات نو پس ستارت ددنه په دلیلې کبې باندې و سرج کوي پچا باندې په دلیلې مشوره دلیل مشوره یې څو یو ثانی او بل څلسم د څه دليلي ثاني کوم د مقدمه وي او په دليلي ثالث کوم د مقدمه وي په دليلي ثاني کوم د مقدمه او په دليلي ثالث کوم هغه د مقدمه په دليلي ثاني کې د مقدمه دغه یو مقدمه پکې ده چې جسم کچر تام مرکب شی د اجزا او لا تتجزاونا د اجزا او یعنی ارج جسم اعظم مرکب دی د دا... ک شی د اجزا او لا تتجزاونا نو حبب اصغر نشیده جبلنا حبب اصغر نشریکانا نو دغی اوله مقدمه ده و چې جسم مرکب شی د اجزا او لا تتجزاونا یو دغه مقدمه ده چې اعظمت عظم او, او صغر غات واله و کوتوه والے دا په اعتبار دا قلت اجزاز سر اته اعتبار دا چاد سر اعتبار کس را تو سو مقدمه بھی دی اول مقدمه مورکب شن اجزاز چهن محلق شن اجزاز محلق شن اجزاز لاتتا جاز دو نه او دا مداوش عظمت او صغر قلت اجزاز سر او کسرط اجزاز سر دادو مقدمه بھی نبیع کې دا حظم د غېنه مراقبہ شواده علامه مرغان د دېنه مراښو او عظمت او کثرت پر شغر په اعتبار د قلت او کثرت سره يدل تکي خدای سره قلت او کسرت را مګدواله شي شی دی غیر متناهی نو یو بدبل شي شی یو کی په مقدمه ال ثویلی وی بی. دوه مقدمه په دلیل صالح کې ویلی دوه مقدمه په کم بیلی بیلی بی. دلیل کې ویلی دلیل صالح کې دا ویل د مو مقدمه دلته ویلې هغه د مو مقدمه ادار یا در چې اجزا اجتماع د اجزا او جسم د کاغذي جسم نه ده یعنی دا څه ویلې چې په دې جسم کې اجتماع د اجزا وشي ده یو مقدمه دا و یو مقدمه چې په دې جسم کې څه شي شېره یوه مقدمه د مو مقدمه کې تاسو څه کې ریدا ده چې بچاګه څنګه موږ پته جګړه شو کله ممکنو لیک تر اخ یا بني کئ الله پکړي او کئ نه زمنداوته شوو دا سو مقدمه ویلې سنو سنو پریغو د ویلو کې څو مقدمه ویلې دیبا عام نظر کېلو چې د دلیلي لساني چې کم مشهور دیلې دلی لساني دهغه اوله مقدمه باران کی بیا دا ذا دريم دليل أول ده الاول رمكي ديابا ذا دوو بما رككي او ديابا ذا دريم, دريم ركي. أول دليل شو مقدمين فدرم اول بجره اول مستشفى واحد انوار يومي فدي حي وهذا دي سيك شو ما بييدو ابسطان ايش كم شو بييدو نبا د ثانی دلیل اوونه مقدمه رس دویمه د ثالث بیا د ثانی دیما او بیا د ثالث دیما دا بسيطه کی رسېږي وا اما الثانی والسالم او ار کی ثانی او ثالث دلیل المشهوریین دی فان ان الفلاسفه تايقنا جمهور الفلاسفه لا يقولون اولا مقدمات سوى بدللك تعجب ها نبي باريرت يا الله بان شو كما اوكل للذي ذا خبره كي جسم مرکب ده اجزاء غير متناهيه بالفعل بالفعل خندي ولا کوئی پار جسم کی تجزیر راضی مراد التجنيب بالقوه بلقوا که بلفیل ته جذبیله ټیکټه تا ما دا ویلې چې بیا با حبدچا برابر شي د جاباله خو کدا بلفیل د سیویله چاړه د اگست ته د سیسکولې دې راته کړه ما هر باندې مخې وره وود چې قوتو او په دې حبا چاړه د څې کې تیار تعارګ یو ته تسلایو او د سې کېدل نو ټیکټه وان دي تجذب القوى ويك تجذب بالفعل ويك بالقوى بالقوى بالفعل قوى ويك حتى تجي توجذاب داغيث شيء شيء فلاسفه شنو ويك الجسم مركب ده نظام المعتزلي في نظام المعتزلي ويك الجسم مركب ده اجزاءه غير متناهيه وبالفعل دي خداش شنو ويك د دا داونه خپل او دي خدای شنو وي وان نه هغه متناہیاتين ددا ټول اجزاء سي غير متناہیه بل يقولون بلکې دا خبره کوي چې انه د جسم قابل له انقساماتو غير متناہی او جسم قابل له چا د انقساماتو غير متناہیو دي قابل لکوي کبل فعل وای ددا قابلن قابلون ته کوي دي بالفعل خبره نه کوي حته چې سوال وکړي وليس فيه اجتماع, ده ده دلیل مقدمه ده ده مقدمه اجتماع اجزاء اصل غرض الشارح ده دریم دلیلہ اول مقدمہ ده دریم د اوله مقدمہ کما واحد کفه ا جسم کې اجتماع د اجزا او د جسم دا قزا ذاتي د جسم نه ده ولې کدا د قزا د جسم وینې پدې کې و بیا چرته اختراق نه راځلې خدای اختراق کې انو ماشه چې دا قاضای د ذکر یې څانن را دی وی ید الله باندې ونه سفی اجتماع, اصلة. اجتماع اجزاء اصله ولر تر خپل مسلک خبره کوي په مسلک باندې په جسم کې د سره اجتماع د اجزا او شتینه دا خصتا مسلک دي چې جسم کې اجتماع اجزا او د بیا په کې اختراع راځي دا خصتا مسلک دي زمما مسلک پورې اتصال لري زمما مسلک پورې جار اتصال استه سال څنګه د اتصال ماتوریه کہتا ہوں کہ جسم <سلام> میں اجزائے تحلیلی یا ہو سکتے بن سکتے ہیں لیکن اس میں اجزائے ترکیبیہ طرح سے ہے جسم <سلام> کے اجزائے ترکیبیہ نشته چاون ناغو بیا جسم جوړ شو البتہ پس جسم کے اجزائے تحلیلی شپ تحلیلیاں دا مطلب من ہلکی دی خوشی خود سے چاول اغذاؤ بیا کنے دے جوړ شل دا خصہ موقع تے کہ جسم کے اج اجتماع د اجزا ونا جسم کی زبانی د سرا اجتماع د اجزا وشتے نا بلکې د اجزای ځای تحلیل یشته او د ځای و یشته ولست فيه اجتماع اجزاء الاعلى فدې کې د سره استعمال ده چان و وانما العظم والسره درجه راهدې عبارتنا ده ده ده؟ ده غرض زه و اراده غرض د شارح دې عبارتنا اگر ردې په مقدمه یاني د دلیل ثانی د دلیل دلیلی ثاني خو مشهور دلی کنه داغه بیمه مقدمه څه و چې دا غټواله او ورډ کېواله تا په اعتبار دا کار څه رہی دا په لنته دا کثرت دی نه نه مننه چې دا غټواله ورډ کوټه واله په جواب د خللت تاسو په اعتبار دا کثرت دا تاسو شریدار خبره نما ولید دلتم دریاځاری ولتم دریاځاری مثال په تور باندې تاکه کماځاري راځا دلته ومی سره ګل سری وګو حالته سره دلته سره دلته ګيرا دلته ګيرا دا سری کنيبي خو بیا هم یو جسم دبل جسم نه یغار نو غټواله ورګټهواله په اعتبار د قلت او د کثرت تعجزا و سره نه دا په اعتبار د مقدار قائمه شریف په اعتبار د مقدار دلته ماځاري دلته ماځاري خو دلته ورځي دلته غټي دلته واري نو تل او کثرت ونشت با یو pore مقدار غټ قائم دی او بل pore مقدار شيری وړوټه قائم دی دا خبر ده نه معنی بچ عظمت او صغرا دا په اعتبار د قلت سازځاو او په اعتبار د کثرت سازځاو کوي بلکې دا په اعتبار دا مقدار قائم شه یو ځکه یو مقدار قائم یو په بل ځکه بل مقدار قائم ا عظم و صغر په اعتبار دا مقدار سلی چاہا قائم بیهی لا بے اعتبار کسر بل اجزاء و قلتها نو پا اعتبار دا, اعتبار اعتبار دا قلتا اجزاء و دچاسر دا کسرت دا, دا. ونی افتراق و مقام کے دادا غبل نارا غبل دا کستانسپیکر ایدا سے خبر امیلے شوی واکا نا خبر دا بے امیلے شوی واکا دا جوزه لایت اجزا کی نور تقسیم کیگی کنگی نور امکان پا کیی ده نور تقسیم نو اللہ غلابا کڑی آو کچرتا نور پا کی نکیگی نو زمان دعویس شوه نو دیر حاضی جواب که چی افتراق پا ممکن دی افتراق پا کی سره ممکن دی سم اطلبا افتراق پا کی ممکن دی دا مطلب چی اول شقی و جزا لا تجزاك اختلاف ممکن دې کنه دې کوي نه دې मुद्दा کوي دې نو الله پکړې نو دې وای چې او الله تعالی پکړې قوم دې څې نه وایو چې خارج ته چې کمراتل خارج کې نور تقسیم پکې نور امرات لې شي مون خارج خبري نه کوو قوم دا کو چې په معنی الا تقفوا حد حدد په یو حد باندې ودرېږي نعم په یو حد باندې سن کېږي ودرېږي نه ول اختلافه که نه هغه د هغه سره ممکن دی که دا خو الله تعالی ممکن دی خو الله تعالی به کړی کنه نو موږ الله تعالی د څه ټاکه خارج کې ونور د تقسیمې خدا خود لپاره څه خبره چې موږ فرض د چا پکې نشوکولې د قسمت <متحدث> او تقسیم دا پکې نشوکولې چې خارج دراولې خو مونږ خو دې چې په خارج کې تقسیم ونور پوری کنه خو فرض د چا کم کې تقسیم خارج دراوتل له متناحره قلامن کې یوه یاني متنافيې په معنا ایلا تخفو په انده حدین چې په یو حد باندې ودرېګی نه ورته تقسیم نه فرضیت کړم موږ خپل داسې چې تقسیمه څو ورغه راخنه چې دې تقسیمو مداسې تقسیم نه تقسیم فرضیت نه فراتو کې ممکن نه ليو یاني مونټایژکیګینه په قسمت کې دسه حتی چې بیا تقسیم نه دا مطلب نه دی چې دا ټول انقساماته ممکن نه غیر متنافيې د قوت نه فعلیت ترواث و غیر متناهی امور خو باطلی پو با برحانی تدبیق و تضعیف و پچاس طرف پر تضایر اتصال تا سپوشه بکوانشوی جواب دا غینا موکن و سو متکلمین دلتا که وی وی نورو خبرو بانید وی دا بی خبرو بانید کوئیو که دا انقسامات نیدی دا انقسامات دا واجب دی که ممتنع دی که ممکن دی کتای واجب دی وظایرا د چا تقسیم واجب خو یا او الله لري واجب الوجود تقسیمات غیر متناهیا ممکن دی دا تقسیمات ممکن دی لکه ممکن دی په هر ممکن باندې الله قادر دی نو د سيزه ته به ورسې کنه چې نورہ تېښو کنه او ک چرته تواي شیری ممکن دی نو او زمونږه شی شه را داوا هغه زمونږه دا او داشان کې د مخکې خبر ت سنی ځ رجا رشيي او بسه مخل تی نه نور شو وایو.غری داویل ک طرک ممکن دی که نه دلیل مشهوري ثال شو ممکن دی که نه دیکتته وای نه دی زمنږ ته وای ممکن دی الله ب پکړی ډی نه ممکن دی خو د ممکن دا مطلب نه چې ټول خارش تهرادل دا مطلب نه چې ممکن, ممکن دی او خارش خارج تهراوادل نه دي خدا مقصد دې چې تقسيم فرضې په کې نور هم ممکن دي او کې دې شي دغه واقعا لیکن موږ جواب ورک چې دغه اختراقات به یې ممکني یا واجبي یا ممتنعي که ممتنعي وي څنګه دغه که واجبي وي له شنو سبا وايي ممکن به وايي نو چې ممکن ورو ته الله تعالی په سره پټول ممکنات الله تعالی قادر ده په <خد> ها او اما الذين قرره نامو وصول <سؤال> درې عبارتنا اغاده فرسواله ځوابوي چې ادله د اثبات الجوز چه قائم کوي متکلمینو دغه کمزوري او ادله د نفي بشړت کوي ادله د نفي بشړت کوي شی شي کوي دیوې چې ادله د اثبات کمزوري دي نو ادله د نفي چې جوز لا يتجزا باطل له حکما او شکم دلایل کې شکل لري اعظم دوی کوي حکما او دغه دلایل کې شکل لري ماته ګوره اقېوې په دنیا کې جوز الا يتجذباتل دی او يتجذباتشیر حب او دلیلی درته کوله چې جسم کې کم سے کم سو ابعادی درې طول عرض غم په مقابله د طول کې به یو جزره والو عرض کې به بل لوالو او د عمق کې به بل لوالو نو سو جو دا شو شدا یو جوزه زادبه جوزه ده نو دا یو دوز نه دی دی په منځ د عین او کېدو دی په منځ د چا کېدو ته خوای چې جوزه لا يتجزا حق به کنه زام بحق ندی زبائر تباتل کم اسی طرح کوئی د دنیا م نه هي کوس م تقسیم نه را سکتام پر به اس م تقسیم را سکتا م جسم م تینیا آباد ه انکه مقاره ایک بوت کے مقابله م هم ایک جست پا کرنګو نو یو جوز ذو جوز او سو ادا جوز بدل تا پدې منځ کې کېلا مد دو جوز انو پمنځ کې وای کېلا ما کړه جوز کې نو پمنځ کې م کېته زما غوت د غوره د جوز بدل د چا کې دو وستانه فتوشه کما چې د داجون ما نه ده تلاثی طرفینونه نه ده کنه دي یعنی د دې جو څکم طرفین دی یو داله او یو یې داله نو ایا داجو د معنی د تلاثی طرفینونه نه ده کنه دي اې داجو په دکی ورن نه نوځي د منی کړه ده کنه دي نو کته چې جو د نه ده د تلاثی طرفینونه نه د تلاقی نه دي نو نوچې دې معنی هغه شنو د پدکیم ننووت او پدکیم ورننووت نو تداخل لاغه په جواهرو کې تداخل په چا کې راغه ا ته تداخل په جواهرو کې څه شی دې معنی څنګه تر په جواهرو کې معنی دې چې یو جوهر دې د بل جو په حیثیت کې لاړ شي او دومره دیم اغم لري د څه سو کوې لې شي لا کا ستا اثر د په سرته شي او د دې د اثروم دومري د دا څه یې هم دومره دې شي ممکن ده نکنا دا یو پیاله بل پیاله کې له اړه او پیاله او ام اعظم را دانو دي سکیږي نه دې ته تداخل وې دا فمنه ده په جواهر کې اراضو کې خیر ده په چا کې معنا دین دا کو جواهر دي ذکر داره جسم اجزا او جسم جواهر وندان شري جواهر او کته نه دې رو معنی نه دې دې معنی ا دې دې شيری د زما خاط کې معنی او شو نو د دا طرف د سره ولګي د طرف د سره ولګي د دواړو شکل لري نو اېدا طرف بغیر د طرف نه اېدا طرف پسي کې نو چې دا, دا تقسیم را غیر شو دنه په تقسیم راغې چې شپه کې راغې د راغې چې تقسیم نو تام معنی له نه پوهې یو قسم جو. نو مانو چې تاسو یل په هدات لکمت کې وا عل ان لا من رفرس کو ابلت اسن او اجموله ذکر ته جسمتنا جوړه ده جسم کی आवाज اسلام صحیح په مقابله هر هرڅوک چې به جز کې نو چې جز د دې ښهونه فل جز کول وختانی لا نه حل امه یکونه مانع او غیر مانع لكن تعالی وکړي شته په دې باطن په مقدم اصلاح یا به جز مانعی و امه ان یکون خیر مانع یاب مانع نه ک مانع نه فتداخون هو ک تقسیم یو کار وکای دایو دلیل ویلې زم دلیل غیدا دا چې زه به یوځو په ملتقا کې د جست اهد کېنم په مان د جست اهد کې نه داو دو, دو دا دا دا دا یو د زما په مکه چې د سره تقسیم نو کړی زه هغه جست عندك بالکل لاینقحند زه په هغه جست په ملتقا کې لمه دا زما را یو ګټه په کې څنګه دابل چې د زګانا نکته د څه برابر کنا ا د س کی د برابر جوست دا ګوره دا د تکات دا اه د س ی کلا په مان کې مګ دا ها د بار دچ په ما د پاسه د کیو خو جز د په ملتقاتو جز کینو کیفو نو ګوره د سرام لگے دللی د سرام لگے دللی څه د سر اوس نو د تقسیم راغې د ک سراره او ک دې لک د شک لک د تیرک او لک د پدک لک د پدک نو د تقسیم راغې ګوره پنی نیما پروت ته پنی ما نه د دم پنی ما پروت ته پنی ما نه او دا بره کې خو څه تقسیم را لتدري یوت نه دلته دې یو دلته لګې وللې دل یو دلته لګې وللې دې بار کې دې تقسیم را لیدا کته کې سو را لیدا زو زو نو را انجې دې پرې را خو یا به جس په مابند جس اینو کې کیدو یا به جس په ملتقا را چا باندې کیدو جس یې چې په ملتقا د پاسا د پاسه را پاتې په وای چې جګ فروت دې نو په وای چې جګ نو په ملتقا یو د یو و سر لګې دڅ سره او بل زیده بل و د سر سر لګېلی نو دا جغه هم قسم شو دا جغه یوجز وړو کې چېڅومره تاته ولوو ککاري. دی په مکار جوو ک نو تقسیم بخوري ک. و و د ټولو نو کې جوز را واخله په مختص م کې درم دی ده دغه به خیر طرف ګ طرف بهوي کته بهوي بره به ووي په به ووي خل به ووي شپګ وواړ چې تونونهوي ک نهوي. نوخه تقسیم شو کنه کبره کته تو کړه له اوخه جسټه کړه له غوښه شو کنه ا جبه د دلیل وای په شو کنه نو ویلایم قسم با تلېم قسم شې شو کنه نه امام راضي رحم الله فرمای ارکی عدل نه پیری فلا تخلو عن ذوافن و ذواف د وی له نه د بحر علم ته څه ضرورت ته امام راضي رحم الله فرمای چې خالد چانه نبی و هاجر رضی الله واجر مال ایم مال شیر امام راضي په دې مسئله ایمان راجی را ایمان اللہ فرمائی ایمان راجی ابو عبداللہ محمد بن عبدالحسین القرشی دار ابو کرسیدیق وزی اللہ تعالیٰ انہو دا اولادنا اور دیر ریانی عالم دیر پا پچیس کے پیدا بیا یعنی چار سو اتنی نا پانچ سو چواریس کے پیدا شے ہو اور چیس سو چھے کے وفات شے ہو دیر زیادت وید دفلاریو ہیلا با پولا کما حاملہ خضا با دا سین علماء داگی حیوان کې حیات الحیوان چی کما زنان چی زمان خیستہ با چی ہوشی نوی بیاری اس کل با کئی کنا چی دشپی وقا پیوان چی کنا پا, پا, پا, پا جان کے اسوال لسم اسپوگمائی چی کنا را سی جی کنا را مدابدی سی پرچائی ادا جام با پتی جی مانی خی خیئی خی خیئی خیئی رستو بیار اس کی اوگین تک با بدا سی زهم داره ډاره چې هر کله په ټوټه باندې ګوري کﻧاداستي په وقت به جما چې په ټوټه ګوري داسي نو داسي به ګوري ګوري تم کورواله چې شلغینه به څه کم بچي پیدا کیږي وباخېستي دی وې ماته دلاله و لاندو و داسي خبرې دي هیڅ نه یمانه راځي له مؤمنه لاندو چې څلکلې د ټوټه جوړ کړی و داسي نو هغه به خلکو له ورکو چې که شوک د د پشانتې بچي دا کېدل ورغړی کړي چې دومره حسینه او ښایسته دې په دې شکل ته دی ګوري مقصد دا دی چې دا دومره حسین تاسو او ښایسته کا شو ډېر زیات کړي مدار بړی و او ظاهره دغه مسلمانان دغه غزا لیک او راضیته نشټ شي نو بیا په مسلمانانو کې په دې متأخرینو کې د الله مې قبول کړي نو زمما په خیال بیا په مسلمانانو کې پرस्परانه نشته نو مطلب دا چې دا یو نمونه دی چې دا ایلو ایسری فلسکسیان دیر امت مسلمان و یوپک ایمام راجی رای مولادے و دیمہ صلح کی تواقف کرلے ویزی پیلتے گا مجدہ حق دے گا باطل دے سکسوے